بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفاً بالعاصفات عصفاً والناشرات نشرن بالفارقات فرقاً بالملکیات ذکراً عذراً او نزراً انما توازن الواقع ویدن حجومت موسط ویدن سماو فرجت ویدن لبارن صفت ویدن رسول اقیدت لئی یو من صورت کے نمونت و قیامت بیان شوان ندیس صورت کے امثال بیانی دانگ دا موکی صورت کے دمتقین و مقامات اشرا بیان شوان لس مقامات تنحقان بندیانو نو دی صورت کے دمونکرینو لس حالت ابیانی لفظوے لس ظلده پر دی صورت کے رکش دعبہ دی جائی رکش دعبہ دی جائی رکش دعبہ دی صورت ختم شرق و ظالمین اعدلہم عذابن علیم نو دی, دی صورت کے مرسلات کے عذابن علیم پھئی. تفسیر دے درستنی آیت تی صورت انسان یا ذکر د امسلاو دی دا پار دا قیمت شاید دی لگریشی بادونا پا نرمائی اصختی کون کی بادونا پا سخت آئی بادو بادو نری بارانداری یخی اببادی خلق خوشحالی کی اببادو بادو نری سیلائی کوٹیو گردی بوسو تقیی او فضل توا کی, کی دنیا کے راحت او زحمت شتے مدع گواری جمکی او دار کیم موکے صفت ماز بازون ہوئے او باز صفت فرشت ہوئے دی اقام سیدے باز فرشتی دی خوشاله خوش نجات ورکے لگا لوت علیہ السلام لے ورکڑا او باز فرشتے دی ونہ چراتے نشنن انستون کی فرشتے پنستر سرا یا بازونت نولی باز باران انولی الاغوان مقرر دی او باز عذاب پس بلون کې په بلونو زرا مخلوقات به بل کې داږي دا غواړي چې تاسو هم بل بل شئ پس بلونو کې لې حکم د الله را ده پار دیه دوه لو پار دی چې بانه پاتې نشي فل مل کیات ذکر لنوال اعوذ ان لله اپی اعذرن اعذرن دې ورورو اکی وا ده شهدا هغه هم دا کلا کې لاسوري بينور شي اکل کې اسمان لري کې شي فور عزت جدا شي در شي اکل جبرنا دندت کې شي نسب دندت کول سورتا کوم تیر شلو ين صفه رب دنس فن اکل انبيا پوت کې شي او کتاه اگې لوخ ول کې شي کله چې انبيا لوخ ورګي چې يصل بيان که دنیا کې بیاں کړي خلک زه جواب در کړو او کله کله هغه له واخور کړي دي بیان ارزور له ورويタニټ اور کړي شي دا اروز بلتون دا اسیږي پوکتا له اروز بلتون بلکې درد هلاکت ویده پاردم کوزبینو یو ويل ندی هلاکت مې روبني اوبې نه مورخصي کړي رستوني اځه تباک نه فرونین مور پسې کړه نو داغنگی مونکاکتو دا مجیمینو سر آخرت که علاکت بے پدارت للمکذبین چاچی تک زیب کرو نو دی پیدا کری مونک تا دولا دوبون نرونا نوگو زور مونک داوبا پودی دو که دمکان و دل پا مکان که دموغ گیڑا ترواغ مقرار امنا اندازه کرده مونگا نو سخستان اندازه که انکیو نو مونک دا بیانو کرتا دنو می براتانا گستا نحلاکت باید پارد مکاسبینو نو در دوریمون از بکا که پاستن دا کفتن علی، کفتن را جغتولو تا را جغتای را جغتا فخلقوباد دی کم لیدی که جن دی را جغتا را پا جن دو ملکی را دی کم لیدی یا کافی دا پارد جن دو دمرو اگر در دوریمون پریکی بلونا و شامخات غرغاتو شامخات دنگ دنگ مونگ پا دے که غلو گردوری دی اوچت اوچت دنگ دنگ داچا گردوری دی دخلائی دی او سوکو مونگ تا دواب بو فراتن خالی سے صافی و ممرہ سے فراتن خوگی خوگی بو تاثلم راستی نبدین و تونو دے هم دخلائی نالاقات به پزارت پاره موکذبینو او ویلی شي دیتار شي هغه مقام تا چې تاسو به درو وي طالب منار لا شي او طرف ته هغه سوري د لوی کی دې څنګه لبا او تتیس شي لسانگی شروع کی دو اغلمبا د لوی څنګه شي لازلین مبرارامی انوا بچی تاسو لا اگر مైనా انها بالغہ <سؤال> جہنم کې لري دغه مقام کې لري وليبا اندامونه د انسان اضاویو اندامبې په شان دمانه د جہنمی اندام د غفې لکه ملائکه سره غورځي بنگلا دغه جہنمی اندام د برغورځيږي جداکي او ورکه به ورځي کیږي شارل وليبا <سؤال> <سؤال> ته فرر اغا ذرات لکا دورنا ذرات زی نو دا جهنم ذرات بداسی لکا پشان دا مکان لکا او کی بسرکی علی زی نو دارنگی دا جهنم بسرکی بدور اغد امرات چنا دا جهنمی اغاندانونا دا باول ریم پشان دا او خو صفرون پی صفر اغا افتاوی چی مواری نی لکا خان بموارا گرد و دروانی نو دارنگی دی جهنمی اندامونه با گرد و دروانی او صفر آغی توجید کی زیری لکا آغا زیر او خان دارنگی بدن و زیر تور باید دی جهنمی اندامونه با تور شید او پشان دی او خان بموارا داسه ترم ترم وزید گرد ورزید. او دبا دایږي دا روزه او چې خبره باندې کوي دی بیا خبري نشته انوبه جواز وي دیته چوزو په پیش کې چې کل جهانم ته پېشي علاقات ته پدارت کې د مکذبینو دا روزه بلتون دی غونټم تاسو لاړو منو لا رمبنیه مشران امشان مکذبینو تاسو ما څل زده غون کړی مکتا تاسو لا ستذيرين تصوير کوي نو علاقته پدارک کې د پالموکذبینو یقینم متکان پاران کې پچینو کې امیو کې دا نه چې غواړي او به دې ته پیسې کوي پروانه په سبا دا یو چې عمل کړو دا یې مون بدلوک موې دین تا علاقت وې پدارک کې دین مکذبین او به لیکي تا کو دی و تمات کو پري اسا کې کوي صد غورا سبا راځه کې چټني ل دمته قرينه ولې شي دېته فاي کوي لگا د دنیا جن نقصه کرا یقینا نه مجمد علاقه به پدارت کې دمکذبینو کله چې ولې شي دېته تابې شي د الله نونهتا ودار کېد راشه شړیا ملاقات به دې پاره دمکذبینو نو پکم کلام پس قران به یقین کی قران بیان وک که په قران کې تسلی ونښوله کلام وزراشی صحیح د هر قسم اسلامي کېټو د ملاوی دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامي کېټ مرکز د قصه بازار شاته په خار